Ka Per it bekapcha de ki de ar, Gitzak, de se e nivitza ke ma de kar la chu choko Peiot kortzarioaren etorrerarekin abiatu ziren ustiralean Bizintxo bestak endaian eta endaiako 7 ikastetxetako aurrak protagonistak oihko desfiliarekin herriko taizina murrulatu zuten ibilaldia beste hasiera emateko sedez. Peiotetan eskatzaren figurak herriko etxeko balkoinean ohiture imen egin ikastetxe bakoitzetik bikote bat igozen balkoinera. Endaiako ikastolako Peiot eta eskatzaren rola egin zuten Julen nillas eta nekane artolarik mintzatu gara eta urduri baina ongi pasadutela esan digute. Oso ondo. Urduri bai. sineten? Piskatai. Zenako giroa izaten da hurbalkoia. Oso ondo. Ege esa bai. arratsaldea. <risa> Oso ondo. Deskribatu bizatzen duzuen. Ba e ibiligarra kantuz eta geroi e, balkoieraiko gara. Eta zerrein gauztu efestetan zuet? Eee, ba, bizintxoetara guan eta... Zut? Ie, berri. Ha, oso mi pasa? Eta tarak baldin badira protagonistak lehen egun honetan azken urte hauetan hendaiaako bestetan errotu den danborradak ere berea ekarri du. Ostiralean, entxeegu orokorrean finfin banderen banak eta egin zuten hendaiako auzo eta elkarten artean eta ondorengo egunnerako prestatu ziren larun batean eguzkia lagun danborottsak nagusitu baiitzren auzoetan. Aipatu erda, danborrarekin batera, urtero, makila ere banatzen dutela. Eta urten, ostirale gauean, eman zuten makila, maitenan, txema egin gure. Ba, doniz Goberri tokatu zaio emazteki bat tokatzen zen aurten honetan. E, Azpaldiaz eginen usadioneri eutxi nahian. Noiz bait, instituzionalizatuko delakuan, erriko elkartekin ez. Hori da gure gura, gura postua. Errekonozitza bizitzean egiten den guzti hori, ba, elkarten munduan, herriaren zat eta bar, zubiak eraikin zubiak hausten baino, eta ordugu adinean sartuak sartua, kasilarogei urte, urte betetzen dituen bat, beti izan dugu, ba, elkarte bat edo beste antolatzen duen horietan, beti partaide endaiako danbora dan ere, auzo batean aizbestean, danborari gogor eta agurazekin ez, hauten ere horri ikusten duzu, gure artean dago, irri farrez, olako erretirua, olako biziluzade desiratzen diogu deneri, eta olako partizio, aportazioak ematea. Eta berari tokatu zaio, ikusten da, ba, guraz eta poz ezartu. Ez Norbanako endaiarra bada, askotan e, Norbanako endaiarra askorien man diogun bezala, baina ez da elkarte batean antolatua hon beharrik, zara idut, dut herriarentzat eta herriko elkartearen zat ematearekin askiez. Baustiralean eman zioten makila maiten hausatuan, eta ustiralean ere, baleak elkartean antxeta irratiunek, pintxo pote bertso gaualditso bat proposatu zuen. Hama urte beteko baititu irratiunek eta urte hurrenakari, itzorduei astapen onbat emateko sedez, endaiako bestak ez zituen, utxegin nahi. Hala, bertxutan, Egoitz, zelaia. Ja. Eta gizontalde hau nola ez edertu. Bazpare jarri dira, barratik angertu. Lararai, lararai, lararai, lararai, lararai, lararai, lararai. dira, barratik angertu. Horei barroso. Benak basoarekin. Ola daude ongin, posizion naturala izango da hori. Laralai, larai, laralai larai, larai, larai, larai, larai, larai. Posizion naturala izango da hori. Eta aitor errazkin. Aguk einde zakegu atzeran Iada obserbatua sentitzen naiz eta Tralara ilarai, tralara ilarai, tralara ilarai, tralara ilarai Iada izan ziren, bazterrak animatzen bertsulariak. Eta goitze mintzatu gara hain zuzen, amabustu urteen ospatzeko, hemendik gutxira, antxeta irratiak izanen baitu kantu propio bat. Egoitze izan da, letra egilea, eta galdetu diogu, ean zertxo bai gehio erraten aldikun. Bai, justuko instrukzio batzuk instrukzio edo, ohar batzu banituen, nondik nora beharko lukeen, ba hori amabustu urte urte zela, Gero idei edo kontzeptu batzuk, baziren hor, dantzan, e, antolatza lehen burutan bedaren eta gero ere e, luz de putasoikoekin mintzatu ba, nintzen ikusteko beraiekera zer nahizuten edo zer nola eta horren baitan gutxi gora bera genuen, molatu genituen hitzak eta eta bo emaitza zagit, ikusteko dago, bagoitzak bere iritzei izanen du Ni guztu dut nahiko politia izan dela eta eta hori ba, luze putasekoak duten bizitasunan eta e, espero dut ez egin izana eta no, nire ikuskera zen bat mezua edo ea sartzen zen eta nahiko modu harin edo eta ikusiko dugu era lortu dugun. Ezo zantirik esan, eh? <laughs> Bueno, <laughs> esan behartzena, ez? Es? <laughs> Be, ez, ez ezin dut, ezin dut dezbelatu deuzere errandiate sekretua dela eta oraindik ezin dela deuzere erran. Bion bai, eh itziolas batzu badaude, uinekin indako itziolasak, eh estagit gauza gauza politak, politak nire utez noski nire nire prematik, fiskat personifikatu dut irratia bera eta bueno rin, Hortik atera dena, pixka bat hitzek ere eraman hautet zitut nik e, ekarri, baizik eta beraiek ere eraman hautela ta. Ha, bueno, azken finan bertxotan ohituta dagoenarentzat errimaren ostopoa edo trabakenduta eta geometrika desberriena izaki, ba, ikusten da metrika baten sartzen dituzunak, gaungi gaizki gelditzen diren errimak ere badaude noski, baina bueno, beti ere Luz Diputasen estiloa Respetatu naian ezagi lortu doan, baina bueno, alegina badago boraingoaz ba, kantuaren esperoan geratu beharko gara eta ants eta irratiaren 15. urtemugakari ere jakizu ondoko hitzurdua kotxailetik izango ditugula. E, Oraingo amainipein bizintxoak ezbaitira bururatuak eta lehen asteburu hau eta jakizue, ba bigarrenari eutsiko diotela orainendaiarrek eta ondoko ostiraletik igande bitarte pilota partidek, mus bazkariak eta kontzertuek osatuko dutela egitaragua. Babixintxo on eta antseta irratiari ere zorionak bertxu honekin agur xin gara Antsetakindu bide luzea Potadu uin askarra Era du itzen gogoa eta itsaren indarra Panik ama bosturten euskala, Artunun nun mozkor earra. Tabarka egoitz baina ez zutu uste, ninen euna izenik bakarra. Ninen euna izenik bakarra.